Штурм нових земель на суходолі та з океану У дослідників північноамериканського континенту інтерес до освоєння нових земель виник через хутряні багатства. У 1607 році на землях, названих Тірджинією на честь королеви Єлизавети І, була заснована перша англійська колонія. Але французький король Генріх IV Бурбон так само розумів, що втримати країну хутра можна тільки завдяки планомірній колонізації. Іще в 1603 році для дослідження Нової Франції або Канади було споряджено експедицію, до складу якої запросили картографа Самуеля де Шамплейна. Пізніше він відкрив групу Великих озер – Верхня, Гурон, Мічиган. Ері та Онтаріо. Тим часом англійцю Генрі Гудзону ніяк не вдавалося відкрити прохід до Східної Азії через Північний льодовитий океан. Він намагався пройти вздовж північних берегів Росії до Китаю й Індії. Однак здійснити це не давав крижаний бар'єр. Тоді англієць зосередив зусилля на дослідженні Америки і майже одночасно з шамплейном обстежив місцевість у районі Великих озер. Між тим, спроби відкрити північно-західний прохід до Азії не припинялися. Найбільший внесок до цієї справи зробив ще один англійський мореплавець Вільям Баффін. У 1615-16 роках він майже досяг 78-ї паралелі. Зараз відомо, що відкрита англійцем протока Ванкастера є своєрідними воротами для проходу до Тихого океану. Однак тоді Баффіну здалося, що це затока. У результаті пошуки північно-західного проходу в цьому районі припинилися майже на два століття. У той самий час французькі торговці, хутрами і місіонери мали на меті дослідити чималі райони на захід і південь від Великих озер. Одним з найвідоміших дослідників цих просторів став Рене Робер Кавельє де Ласаль. Пройшовши річкою Міссісіпі до Мексиканської затоки, він оголосив значну частину внутрішньої території континенту володінням французької корони і назвав її на честь Луї 14-го Луїзіаною. Чи знаєте ви, що за пріоритетні права в питанні відкриття й освоєння нових земель головні суперники Франція, Англія та Іспанія почали вести між собою війни, які зачепили не лише Америку, ale i samou Evropu.